Hoofdstuk 29, 23 december 2016 om 340 Seder die begin van die mensdom het ek geen oomlik op my lauwe geris nie. As ek sal geris het, sal alles vergaan het. Wat betekende dan as ek sê dat ek op die 7 dag geris het? Die 7 dag is symbolies, omdat die son op julle planeet selfs op die 7 dag van elke week skyn. Jylle aarde blei nog steeds in beweging, maak nie saak of die dag of nacht of die sevende dag is nie. My ris is nie jylle ris nie, omdat ek geen vlees dra wat my moeg maak nie. My ris hou echter aan vir ewig en altyd en is gevoel in die binneste, wat vir altyd en ewig opbouw. Ja, my ris is die grootste arbeid, en my ris alles op sy mees geskikte plek. As jylle jylle siele oorgeen my ris, sal jylle arbeid voltooi wees. To ek gesê het, dit is volbring, het my siel die ris van my vader heeltemaal en volledig vervolmaak, en toch moes ek nog die hel in, om daar my verloore kinders te gaan haal. My ris en vrede het die bose oorwin en kalm te gebring in die mees afgryslikste plek van onheil en ris. My ris het ook die siel stilgemaak. Kom in my ris en vrede in, so die bose en die kleine in julle tot bedaring gebring kan word. In ris en vrede kan daar geskip en gebouw word, in chaos word niks vermag nie. Die ris is dus eindlik die grootste arbeid, en daarin kan ons alles vermag. Hy, jy kan onder die boom sit, in jou werksplek, langs die rivier, en innerlijke ris hee, en dan werk jy onophoudelik, en skep en verbouw sonder om te ris. Onophoudelik skep jy en my, terwyl ons ris. Ris en beweging gaan hand aan hand, en ris word geskep, en in beweging word geris. Vra maar vir my engele, hoe hulle dit geniet, om saam met my te ris. In my ris is vrede en kalmte en liefde, en gooi hulle saam in een pot, dan kry jy niewe skeppings. Groot dinge wag vir die wat in my ris. Hulle vreugde sal groot wees as hulle sien wat ons geskep het in ons ris tyd. Dinge op aarde is net die tenwer gestelde in my ryk. Hier hardloop jylle elke dag rond om jylle take afgehandel te kry, terwyl die grootste take by my in ris bewerk word. Kry ris en vrede en bou soe niewe thuiste vir jouself in my reik. Die ris en vrede in jylle harte sal weer die ris en vrede in jylle land herstel en dit is 'n onbegonne taak vir die vlees, vooral as jylle na die woelige nazies om jylle kyk. Hulle bou nie op nie, hulle breek af dier gehootiese optrede, omdat hulle geen innerlijke ris het nie. Maar julle is my uitverkore geliefdes, julle ris teen my bors, en so bou ons weer saam op wat Lucifer afgebreek het. Ris en vrede vir julle. Amen.